Din straja dimineții până noapte, din straja dimineții, să nădăjduiască Israel spre Domnul. Propovătuit ai cu vioase maxime pe cel ce din îndurare s-a făcut om, precum a binevoit, arătându-ne că trebuie înțeles cu două și cu două lucrări, și deschizând gurile cele deschise ale ereticilor întinați. Care din meșteșugirea diavolului, urzitorul răutății, îl socoteau pe dânsul cu o singură voință și cu o singură lucră. Domnul este mila și multă mântuire la el și el va izbăvi pe Israel din toate fără de delegele lui, cu laturile învățăturilor tale, Părinte Maxime, ai sugrumat pe pir, Cugetătorul de cele rele care bârfea și ai răbdat prigoniri și necazuri. Pururi lăudate, fiind cumplit bătut și tăindu-ți se limba și mâna ta cea dumnezeiască, ce era necontenit ridicată către Dumnezeu. Ce cu care scriai învățăturile cele înalete. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lavădați-l pe el, toate popoarele. Foc arzător te-ai arătat împotriva erezilor fericite, mistui. Pe ele, ca pe niște trestii cu râvna Duhului Sfânt. Căci învățătura monotelită, cea fără de judecată, care izvoruse din strădania, cea prea nelegiuită prin cuvintele tale, a fost înfruntată pe față, că s-a milă Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne-ntat. Prea mare văduitor și mărturisitor al credinței celei drepte, al Lui Hristos te-ai arătat cu adevărat prin sânge, Când limba ta prea fericită maxim a ca un Dogmele cele adevărate ale Lui Hristos, stăpânul filozofiei.